Високі крутосхили тягнуться правим берегом псла, вкриття гаями і дібровами. А внизу широко розкинулись луки, і привільною широкою долиною котить псев свої голубі хвилі. Здається, якась добра мавка ткаля розіслала свої шовкові полотна, обласкані сонцем. Ген-ген далі за пслом синіють ліси і соснові бори, Мріють білохаті села Вельбівка, Лютенька, Бірки, а вниз попслу Лисівка, Рашавка, Обухівка, Сорочинці. Перед вами, як на долоні, найукраїніші місця на всій Україні, як говорила про них Леся. Колись на цьому крутому схилі під Гадячим стояла хата, в якій і працювала славнозвісна поетеса. Тут у зачарованому зеленому гаю народжувалися високі думи і лягали на білий папір. Тут ходила замріяна дівчина, слухала солов'їні щебити і тихий плескід хвилі, і таємничий шепіт сокорів, берестів і кленів. Сюди до неї гості приїздили друзі й однодумці, милувалися разом з нею чарівністю цього мальовничого закутка. Зелений гай густесеньки, неначе справді рай, здадуються слова з пісні, ніби вони і справді були написані саме тут. На місці, де була хата рідних лесів Українки, звелася тригранна стела з чорного блискучого мармуру. На ній скульптурний портрет виступає білими образами і борветься з каменю, а трохи нижче іскряться, племеніють слова. Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмирає. Нещодавно взимку ми відкривали цей пам'ятник. Пам'ятаю, довкола лежали сніги, а на цьому місці крізь холодну ковдру пробивався зелений барвінок, як символ життя і вічного розвою. Та ще кроків за сто звідси на підгір'ї стояла димуючи парою Весена криниця, так звуть її здавна в народі. Тод вічне джерело дзвеніло, Било ключами з глибин, Переповнювало цямрини зрубу І стікало струмком, Який не замерзає навіть у люті морози. Зелений барвінок І тепла джерельна криниця. Здається, в них жила душа Лесі. А зараз в розкіті весна Буйний травень затопив зеленню круте схилля. Цвіте глід, що здавна поріз побіля хати, і тягнеться вітами до мармурового обелістка. Барвінок поплівся вікнами, зацвів блакитним цвітом. Трохи на віддалі цвітуть старі яблуні, які ще пам'ятають Лесю. стовбури в дерев кручень в узловаті, які тільки вітри не проносились над ними, не ламали їх у свавільному шалі та яблуню вистояли, і цвітуть, неначе юні, бо молоде розкронилося гілля. Осторонь на галявині, обласканій сонцем, грається малеча, яка прийшла сюди з дитячого садочка. Діти пурхають, немов метелики, плетуть з квіті віночки. З високого крутосхилу дітвора милуються звабною завсільською долиною. Набігавшись хлопчики і дівчатка, подалися пити до лесиної криниці. Припадали до джерела долоньками, ніби ківшиками черпали воду і жадібно пили, поблизькоючи водою і сміхом. Здавалося, згущави не за ними спостерігала Леся і раділа за діток, шепотіла словами ще незнаного нами вірша. «А вода з криниці витікає струмочком». І дзюркітливо жебонить униз, поспішаючи до псла, щоб навічно влитися в неспокійну ріку життя. За зеленим гаєм тихий ласкавий легіт. Сонце лагідно пестить обличчя Лесі на чорному мармурі. Вічно живої Лесі. Ранок на пслі, на світанку. Сел якийсь дрімотний, ніби не доспав за коротку ніч. Сивий туман пливе над рікою, неохоче залишаючи її зелені круті береги. Глокорі тополі стоять над водою, не шелеснуть. І в тихому плесі видно їхнє відображення, нему в велетенському церкалі. Тільки того, що все навпаки. Зелені верхів'я стоять стороч головою і синє небо бездонна глибінь цла. Тихо, навіть хвиля не хлюпне на білий пісок, тільки десь там, на крутому повороті ріки, де нуртують чорториї, коли не коли скинеться щука, і від того розходяться по воді тремтливі кола. Озвалась десь у гущавині осокорів горлиця, згодом відповіла їй друга. І вже туркоче вся оболонь, мов би, провіщаючи ранок. Сонце ще не зійшло, хоч дивна прозорінь огортає все довкола. На східному прузі рожевіє небо, і вже пахки біласто-червоні протуберанці вдарили в небесну високость. Ранок, як ніжна райдушна овертюра дня, розливає над землею свої барви і звуки – шовкові з оксамитовим полиском полотна, тчуться лише на луках, де палають франкові росіотали. Тут же в гущевині осокорів, вербів і причаїлася настояне на буйному зелі прохолода і густі тіні споливають чагарі своєю волохатістю. Сонце обтрусило з себе прозорі ризи, а за й міріади бризок, якими вмивалося, і, набравшись ясоти і жару, впевнено покотилося небозводом все вище і вище. І від того соняшні зайчики заскакали на луках, освітлені сонцем плеса стали близько голубими, і ніжна хвиля затріпотіла на чистій гладіні цла. Нагріти поволі повітря теж прокинулось, Війну злегка вітерець, і озвалися гаї, затріпотіли осики, зашуміли верболози, скинула з себе дрімоту ріка разом з сизуватим туманом. Легкий димок розвіявся, розтанув, і псев зітхнув якось глибоко, як прокидається після доброго сну натомлений за день трудар набравшись нових сил після короткої, але спокійної літньої ночі. І став він пам'ятником. Давно колись вперше він з'явився в цих краях, і його зустрічали, мов диво дивне. Старей малевий бігли назустріч, проведжали здивованими очима. Бігли слідом, вражено похитували головами, «Оце да, оце так машина, сама иде, сама, кажется, оре